Розділ 8. Леджер Доїхавши додому, я не став паркувати пікап у гаражі. Дієм подобається зранку одразу побігти до вікна і пересвідчитися, що я вдома. Грейс каже, що мала сумує, коли пікап у гаражі. Я живу через дорогу від них відтоді, як Дієм виповнилося 8 місяців. Але якщо не рахувати тих років, що я прожив у Денвері, то технічно в цьому будинку я живу все життя. Батьки вже кілька років тут не живуть, хоча просто зараз обидва п'яно дають хропака у гостєвій кімнаті. Коли тато вийшов на пенсію, вони купили автодім і тепер мандрують країною. Переїхавши назад, я викупив у них будинок, а вони зібрали речі і поїхали. Я думав, що їх вистачить щонайбільше на рік, але вже пішов п'ятий, і немає жодних ознак, що вони збираються гальмувати. Краще б вони мене попередили, що приїдуть. Можу поставити їм на телефони GPS-застосунок, щоб хоч якось тримати це на контролі. Не те, щоб мені не подобалось, коли вони приїздять, просто було б непогано мати змогу підготуватися. Ось чому я ставлю в своєму новому будинку ворота. Нарешті. Робота йде повільно, бо ми з Романом багато чого робимо самотужки. Щонеділі ми їдемо на Чешер Ридж і гаруємо зі світання до заходу сонця. На важкі задачі я кличу підрядників, але ми чимало зробили самі. Після двох років таких неділь будинок поступово стає на щось схожим. Ще місяців шість і можна буде переїжджати. І куди це ти? Я розвертаюся біля дверей гаража. Тато стоїть на виході з гостєвої кімнати, у трусах. «Удієм дитячий бейсбол. Хочете зі мною?» «Боже, збав! Таке похмілля, що які там діти! Та й треба вже вирулювати!» «Ви їдете?» «За кілька тижнів повернемося. Тато обіймає мене. Мама ще спить, але я перекажу їй від тебе вітання. Наступного разу попередьте мене, візьму вихідний». Тато хитає головою. Ні, нам подобається бачити твоє здивоване обличчя, коли ми приїздимо сюрпризом. Він йде у ванну і зачиняє двері. Я виходжу через гараж і йду до Патрика і Грейс на інший бік вулиці. Сподіваюся, Дієм сьогодні не в настрої базікати, бо концентрація у мене відверто гімняна. Я можу думати лише про ту дівчину і про те, як би знову з нею побачитись. Цікаво, чи надто дивним буде лишити записку біля її дверей? Я стукую у двері Патрика і Грейс, тоді заходжу всередину. Ми постійно ходимо одна до одного додому, і в якийсь момент втомилися казати «відчинено». Відчинено завжди. Грейс на кухні, дієм із нею. Мала сидить просто посеред столу. Ноги схрещені, на коліні стоїть миска з яйцями. Вона ніколи не сидить на стільцях. Завжди десь горі, то на спинці дивана, то на барній стійці в кухні, то на столі. Любить лазити. «Ти досі в піжамі, Ді?» Я забираю в неї миску і показую в коридор. «Ходи одягайся, час уже!» Вона біжить до себе в кімнату вдягати форму для дитячого бейсболу. «Я думала, гра о десятій, – каже Грейс, – я б її зібрала. Так і є, але сьогодні моя черга їхати по гейторейт, тож заскочу туди, а потім заберу Романа. Я нахиляюсь через стільницю і беру танжерин». Грейс тим часом запускає посудомийку. Вона здуває з обличчя пасмоволосся. «Ді хоча гойдалки, – каже Грейс, – як оті добіся величезні, що були в тебе на подвір'ї. Такі є у її подружки найли зі школи, тож ми ніяк не можемо сказати ні. У неї ж скоро день народження, п'ять років. Так, гойдалки досі в мене. Та ну, де?» Я їх розібрав, але можу допомогти Патрикові зібрати назад. Думаю, це не складно. Думаєш, вони ще в нормальному стані? Ну, були, коли я їх розбирав. Я не кажу, що розібрав їх через Скоті, психував щоразу, як їх бачив після того, як він помер. Я кладу в рота ще один шматок танджерина і змінюю тему. П'ять років, здуріти. Грейс зітхає. Так, нереально. Несправедливо. На кухні з'являється Патрик і розтріпує мені волосся, наче мені не на 30 років, і я не вищий за нього сантиметрів на 7. Привіт, малий. Він тягнеться рукою повз мене за танджерином. Грейс тобі сказала, що ми сьогодні не зможемо можемо прийти на гру. Ще ні, втручається Грейс. Вона закочує очі і роздратовано дивиться на мене. Сестра в лікарні, планова операція, все гаразд, але треба поїхати погодувати її котів Що вона цього разу робить? Грейс махає рукою перед обличчям Щось із очима, хто її знає? Вона на п'ять років старша за мене, а виглядає на десять молодшої Патрик прикриває Грейс рота рукою Перестань, ти ідеальна Грейс сміється і відсуває його руку я ніколи не бачив, щоб вони сварилися, навіть коли Скотті був малий. Мої батьки часто гризуться і зазвичай жартома, але за всі 20 років, що я знаю Грейс і Патрика, я жодного разу не бачив, щоб вони гризлися. Теж так хочу. Колись. Правда, поки що часу на те нема. Я забагато працюю і відчуваю, як повільно заганяю себе в могилу. «Треба щось змінювати. Якщо я хочу втримати дівчину на досить довгий час і, зрештою, мати те, що є у Патрика і Гресь?» «Леджере!» – волає дієм зі своєї кімнати. «Допоможи!» Я йду коридором глянути, що їй треба. Вона стоїть на колінах біля шафи і риється в ній. «Я не можу знайти другий чобіт. Мені треба чобіт!» Вона тримає в руках червоний ковбойський чобіт і шукає другий. «На що тобі чоботи? Тобі треба буці!» «Її буці стоять поруч із ліжком, тож я беру їх!» «На бейсбол не можна в чоботах! Давай сідай на ліжко, я допоможу тобі взутися!» Вона встає і кидає другий червоний чобіт на ліжко. «Знайшла!» Хихоче, залізає на ліжко і починає взувати чоботи. «Д'єм! Це бейсбол! У бейсбол не грають у чоботах!» «А я граю!» Я сьогодні буду в них. Та не можна! Я затикаюся. Нема часу сперечатись. Я чудово розумію, що коли ми вийдемо на поле, і вона побачить, що всі в буцах одразу погодиться перевзутися. Я допомагаю їй взути чоботи. Саджу на плечі і беру буци із собою. Кресь зустрічає нас біля виходу і дає дієм маленьку упаковку соку. Гарного вам дня! Цілує Д'єм у щоку, тоді переводить очі на її чоботи. «Не питай», – кажу я, відчиняючи вхідні двері. «Бувай, Нана», – каже Д'єм. Патрик на кухні. Д'єм не прощається з ним, теж він драматичним рухом виходить до нас. «А як же Ноно?» Коли Д'єм почала говорити, Патрик намагався привчити її називати його тато, але чомусь вона називала Грейс Нана, а Патрика – Ноно. І це було так смішно, що ми із Грейс завзято це підтримували, і воно так і причепилось. «Бувай, Ноно!» – хихоче Д'єм. «Ми, може, не встигнемо повернутися до вас», – каже Грейс. «Не проти, якщо вона побуде в тебе». Не знаю, нащо Грейс постійно перепитує. Я жодного разу не відмовив і не відмовлю. Не переживай, зводжу її кудись пообідати. Ми виходимо на вулицю і я ставлю дієм на землю. Макдональдс. вигукує вона. Я не хочу в Макдональдс, відповідаю я, і ми переходимо вулицю, прямуючи до мого пікапа. Макдрайв. Я відчиняю двері пікапа і допомагаю їй влаштуватися в дитячому сидінні. Може, мексиканську? Ні, Макдональдс. Китайську? Ми давно не їли китайської їжі. Макдональдс. Давай домовимося так. Якщо ти взуєш на грубуце, поїдемо в Макдональдс. Я пристібаю її. Вона хитає головою. Ні, я хочу в чоботах. І все одно не хочу обідати. Наїлася. До обіду зголоднієш. Ні, я з'їла дракона. Я тепер ніколи не зголоднію. Мене інколи хвилює її фантазія, але вона розповідає так переконливо, що я радше вражений, аніж тривожений. Не знаю, в якому віці дитина повинна зрозуміти різницю між брехнею та уявою, але лишу це на Грейс і Патрика. Не хочу придушувати в ній улюблену рису характеру. Я виїжджаю на дорогу. Ти з'їла дракона? Цілого дракона? Так, але це було драконеня, тому й помістилося у мене в животику. «Де ти знайшла дракониня?» «Волмарт». «У Волмарті продають драконинят?» Вона розповідає, що так, продають, але треба мати спеціальний купон, і їх дозволено їсти тільки дітям. Коли ми доїжджаємо до Романа, вона вже розповідає рецепт. «І сіллю, і шампунем», – каже вона. «Не можна їсти шампунь? Його не їдять, у ньому треба готувати дракона». от я дурбецело. Роман сідає в пікап, щасливий як людина, що їде на похорон. Він ненавидить матчі з дитячого бейсболу, ніколи не любив дітей. Він допомагає мені тренувати їх лише тому, що більше ніхто з батьків не погодився. А оскільки він працює на мене, я вписав це у його графік. У всьому світі, мабуть, тільки він отримує гроші за те, що тренує дітей з бейсболу, але не схоже, щоб він відчував через це якусь провину. «Привіт, Романи!» Ви дієм із заднього сидіння. «Я випив лише одну чашку кави. Не говори до мене!» Роману 27, але у стосунках із дієм вони десь на одному рівні, бо обоє поводяться, ніби їм, по 12. Дієм починає стукати його по підголівнику. «Прокидайся! Прокидайся! Прокидайся!» Роман повертає до мене голову. «От ти допомагаєш малим дітям у вільний час!» Але це тобі після смерті жодних бонусів не додасть. Релігія – соціальний конструкт, створений тими, хто хотів керувати масами. А отже рай – тільки концепція, а ми зараз могли б спати. Ого, не хотів би я бачити тебе до того, як ти вип'єш каве. Я виїжджаю з його двору. Якщо рай – це концепція, тоді що пекло? Поле для гри в дитячий бейсбол.